<coughs> Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbishrahli sadri washrli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berkumpul lagi pada malam ini. InsyaAllah ini uh, mungkin malam terakhir untuk kita habiskan buku kita, Kitab uh, Iljamul Awam, An-Immul Kalam, kalangan uh, Imam Ghazali Rahimahullah, uh, mengakang orang awam daripada ilmu kalam. Mana kali terakhir kita bincangkan, kita bahaskan berkenaan dengan uh, tajuk. Last sekali kita ambil itu, uh, kita bahaskan berkenaan dengan uh, persoalan yang ditimbulkan uh, oleh uh, setengah orang berkaitan dengan masalah kalau sekiranya seorang tu uh, uh, percaya eh percaya tentang uh, tentang uh, tentang uh, uh, satu-satu akidah atau intiqat dia kata dia kata bukankah uh, uh, pengetahuan dan dalil tu wajib atau tidak kepada orang awam so kita bahaskanlah uh, orang awam ni sebenarnya uh, dia dia pada, pada asasnya dia tak perlukan pada pendilitan sedemikian dan makan kita bincang juga berkenaan dengan uh, martabat atau tahap-tahap uh, percaya yang uh, pemutus jadi enam tahap eh dan tahap pertama tu ialah uh, tahap yang paling atas sekali dia kata tahap yang terhasil dengan bukti ataupun uh, keterangan yang, yang apa yang yang terperinci yang cukup syarat-syaratnya uh, yang, yang yang di di di, di pun diperiksa akan usulnya dan mukaddimahnya. Dajat pertama lah dikata bahkan kadang-kadang benda ni dikata kepercayaan macam ni yang pertama ni mungkin dalam, dalam, dalam, dalam, dalam, dalam uh, satu zaman tu mungkin, mungkin seorang dua orang je dapat kedua yang datang dengan cara rasmi uh, itu ilmu kalam uh, dengan, dengan kaedah ilmu kalam uh, seorang tu tahu. Kemudian ketiga terhasil dengan percaya dalil ucapan ini macam dalam, kita percaya dengan ucapan Al-Quran karim uh, kepada kita dengan perkara-perkara yang masuk akal yang kalau kita percaya itu, itu, itu kaedah yang Al-Quran uh, tunjuk kepada kita Kemudian yang ke 4 uh, dia kata percaya dengan semata-mata uh, mendengar orang yang uh, elok daripadanya kepercayaan. So banyak orang puji dia sebagainya. Macam kita percaya Nabi Muhammad sallallahu lah. Okey. Jadi siapa-siapa yang dia macam contoh dia kata macam orang percaya pada bapa dia dan atau ustaz dia atau lelaki yang masyur, terkenal uh, dia, dia seperti apa dilah diceritakan maka dia percaya kata-kata orang sebut. Itu itu semata-mata sedemikian. Kemudian yang kelima Uh, yang martabat kelima adalah percaya uh, yang yang yang jahuli dalam hati itu sendiri. Kita dengan satu benda dengan dengan dengan iringan keadaan. Dan ha, macam, -macam, macam macam bila kita dah tahu uh, apa kata presiden sebuah negara itu sakit, tiba datang berita kata mati. Dan uh, benda itu sebut macam macam iringan saja. Lahan kita tak ada masalah untuk tidak percaya. Yang keenam Uh, kita mendengar kata-kata Tapi kata-kata sebut menasabah dengan Diri kita Ini macam geng-geng sufi lah. dengar je tentang cerita wali Semua percaya Okay Pasal benda tu kena dengan padan Dengan ke kehendak yang dia ada so, jadi basically tu Yang yang kita panggil apa Martabat tersebut Dan sebenarnya bila kita bincangkan Orang awam ni sebenarnya tak perlukan kepada Semua bahasa-bahasa yang tadi Cukup dengan Dipercaya itu dah memadai Baik So ini insyaAllah tajuk yang terakhir kita Faslun fasal Fi anal, anna husul al-tasdiqi al jazimi kafin lil awami wa illam yakun bidalil kalami muharrari muharrarini hari kata uh, mengenai bahawa terhasilnya percaya yang putus yang pasti uh, memadai untuk orang awam sekalipun tidak dengan bukti atau apa ataupun atau dalil ilmu uh, eh, yang pe, yang diperiksa yang juga yang yang di, yang dikemas yang, di, yang diperkemaskan tak perlu Uh, yang perlu adalah pada mereka percaya sudah tak perlu kepada uh, uh, dalil daripada ilmu kalam. Okay, dia kata la'allaka taqul berkaring kau akan berkata la unkiru usul at tasdi, tasdiq. Uh, usul at tasdiq, usul uh, at al jazimi fi qulubil awami bihadhil asbab. Dia kata uh, mungkin uh, engkau akan mengatakan uh, saya tidak mengingkari uh, bukan tak setuju terhasilnya kepercayaan yang pasti dalam hati orang awam dengan sebab-sebab yang kita bincangkan. Selain daripada kaedah ilmu kalam, orang boleh percaya saja. Walakin laisa zalika minal ma'rifati Akan tapi tidaklah itu kata uh, engkau mungkin kata itu tiada kaitan dengan pengenalan pada sedikit pun. Uh, bukan bukan maksudnya kenal. Kita mahat masalah tajuk ini bukan kenal. Uh, ini masalah sebenar. pada ada pasal kita adalah amal. Problem yang yang berlaku pada ilmu kalam ni dia sibuk nak kenal nak cari bukti dan sebagainya konon nak percaya dengan tuntas melalui cara ilmu kalam tapi akhirnya tidak beramal pun dengan apa yang dipercayai. Itu sudut asal yang kita perhatikan banyak berlaku. Banyak di antara orang yang sibuk mengenal belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal tanda-tanda Tuhan tapi akhirnya tak beramal dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu itu sudut yang uh, yang sangat nyata. Waqat uh, waqad kulli fan nas al, al, al ma'rifata ma'rifata ma Al-Hakiki Yata. Sebenarnya so, telah ditaklifkan orang ramai, manusia ni. Dengan pengenalan yang hakiki. Duna' tiqadin huwa min jinsil jahli. Bukan dengan kepercayaan yang ia merupakan daripada jenis kejahilan. La'i utamaya zufihil batilu anil haqi. Yang tak dibezakan dalamnya, batil daripada kebenaran. Ikut kadar ilmu kalam sebenarnya. Kalau ikut pada tajuk tadi ni, tak, tak pernah dituntut pun. Nanti kita akan baca macam mana, uh, Imam Ghazali rahimahullah. Jawab balik. Jadi kita fail jawabu jawapan untuk orang yang andai macam ni. Saya so, kata kalau dia kata kita disuruh untuk percaya dengan uh, hakiki bukan iktikad yang ada kebarangkalian apa kejahilan yang tak diwazahkan uh, hak dan batil. Uh, jadi jadi dia kata percaya tu ada tapi percaya yang buta tuli tu bukan kita yang kita nak dia kata. Okay? Uh, kata bagi pasal-pasal pasal apa yang orang awam percaya tu tak ada nilai di sisi ilmu kalam. Dan kita sebenarnya bukan perlukan endorsement ilmu kalam untuk kita bahaskan tentang uh, tajuk kita sebenarnya. Ilmu kalam tak setuju lantaklah. <laughs> kita perlu dia apa kan? Bukan kita kita terikat ilmu kalam. Uh, balik pada asal sebenarnya ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi dahulu pun memang para sahabat percaya ataupun mengenal tanpa ilmu kalam. Ah uh, itu yang kita dekat kita akan baca nanti uh, mukadimah jawap eh baik. Kita fail jawab atau jawapan kita. Uh, an hadza Ini adalah kesalahan. Memanfahaba ilahi daripada orang yang berpendapat uh, atau pergi kepadanya kepada uh, apa, kesimpulan ini bal sa'adul khaliqin yang takidul sya'ir alamahu alaihi. Dibakar kebahagiaan sebenarnya uh, adalah uh, makhluk ni ciptaan Allah Taala adalah pada mereka bertikat sesuatu di atas apa ia berada padanya. Etikat dan jaziman etikat yang tuntas yang putus. Jazam. Litan taktesha kulu bu kulu buhum bi ahli tan taksyu kulu buhum bi suratul hakikatil hakikatil supaya terpahat terukir hati mereka dengan gambaran yang bertepatan terhadap hakikat yang sebenar hakikat yang yang yang hak yang yang benar yang betul itu cukup dah dengannya okey sebab sebab itu kebenaran dan kalau tertanam dalam hati dia kebenaran tu dah cukup dah supaya dia dia, dia cuma perlukan kepada Tertanam atau terpahat uh, Kepercayaan tadi dalam hati dia Hatta uh, ilamatu Wang kushifalahumul ritab Wang kushifalahumul ritab Dia kata hingga uh, nanti apabila mereka mati Dan tersingkap untuk mereka uh, Penutup uh, Penghadang yang orang tutup sekarang Fasyarahadul umura Lalu mereka saksikan nanti Segala perkara-perkara Tentang kiamat Tentang kubur sebagainya Alamak takaduha Di atas apa mereka nak tiqatkan Lam yaftadihu Mereka tak adalah Uh, rasa, rasa, rasa pun rasa, apa, malu eh, silap, takde takkan rasa silap untuk itu je, supaya bila kita tengok nanti, eh, betul lah Nabi betul lah Sabda cukup dah macam tu walami ahtariku binaril khizi wal khajalati awalan lalu, mereka tak terbakar dengan api uh, ke, apa, ke, ke, kehinaan dan juga, ke, ke rasa segan mula-mula uh, sekali, silap je, eh, tengok tak betul dengan apa yang realiti wabinari <tut> jahannama sania hendak kebakan dengan api neraka neraka apa jahanam uh, kedua ya, bukan, bukan itu yang, yang penting yang penting adalah bila dia tak tahu tadi dia percaya dan sampai sana dia dapat realiti dia bukan perlukan kepada perbahasan ilmu kalam dia kata wasratul haqi idan taqasha biha qalbuhu fala nazara ila sababil mufidi lahu fala nazara fala fala nazara fala nazara fala nazara Nazarah ialah sababilmufidin, lahuk. Dan gambaran kebenaran tu, abile dia terpahat dengannya pada hati dia, hati dia terpahat dengan gambaran kebenaran tadi. Maka tiada pandangan pun, tak perlu pada pandangan kepada sebab yang bermanfaat untuk untuk untuk gambaran tadi, untuk kebenaran tadi. Tak perlu kan? Sebab. Okay. Ahwadaliul Hakiki, arka dia dari Hakiki. Ini yang enam benda disebut dari Hakiki. Nampak sendiri, tengok sendiri, sebagainya dibuka oleh Allah Ta'ala kepada dia. Allah, tapi ini yang pertama, awi rosmi atau pun rosmi berdasarkan kalam punya cara awi iknai atau diyakinkan dengan ucapan macam Al Quran kan beritakan, dia percaya. Aw, aw kau, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw, Aau kabul limojar di takli di mino sababin. Adapun penerimaan kerana semata-mata mengikut tanpa sebarang sebab. Kenapa? Karena saya suka, saya, saya suka. Saya rasa benar dengan apa dalam hati saya. So jadi dia dia ada ada bentuk-bentuk tadi yang kita panggil apa sebagai bentuk uh, apa kepercayaan yang jazam, jazam dalam hati seorang. Cara dia mungkin salah satu di antara enam perkara tadi. Tapi masalahnya adakah? kita nak wajibkan mereka mesti lintas kaedah ilmu kalam dalam mengenali kebenaran jawapannya tidak okey falsal okay. okay. matlu falsal matlu al matlubu addalil al mufida maka bukannya yang tuntut tu atau cari dalil yang berfaedah balil faida tu wahiyah wahiyah wahiyah hakikatul okay. haqi ala mahya ali bahkan faedah sebenarnya adalah hakikat kebenaran tu di atas apa dia berada padanya tak kita kata dah dalil ini dah ada, nabi dah benar dan apa kepercayaan kita ada tadi dah cukup dah memadai. Fa manat taqada hakikatan, hakikatul haqiq fillah. Bersiapa beriman uh, pada hakikat kebenaran tentang Allah Taala wa fi sifatih padan juga mengenai sifat-sifat Allah, wa kutubihi kitab-kitab Allah wa rusuli rasul-rasul Taala wal yaumil akhir dan beriman uh, hakikat kebenaran pada hadiah akhirat. Alamah wa alihi di atas apa yang Allah Taala ceritakan kepada dia? bahwa Saidah maka dia berbahagia. Kan dia buat kerja, dia mengabdikan diri kepada Allah semua dia happy. Wa illam yakun zalika bidalilil muharririn akalami. Sekalipun ia bukan terjadi uh, apa kepercayaan yang dia ada tadi melalui uh, dalil, uh, petunjuk uh, yang yang apa yang yang di yang di preser uh, secara ilmu kalam. Sekalipun bukan tak ada kaitan dengan kalam pun dia tak ada masalah. Walan yukallifullahu ibadahu illa Walami kalifillahu ibadahu ilahalika dan tak menanggungkan Allah Taala hamba-hambanya kecuali itu saja itu yang tak enak percaya seperti diberitahu dah habis itu cara percaya tadi adakah kena nampak sendiri ke adakah kena cek cara ilmu kalam ke adakah percaya pasal yang diberitahu untuk kita orang yang benar ke atau kerana percaya perkabaran atau logik daripada kalam Allah dalam Quran karim ke semua sekali itu tak penting sebenarnya. Sebab orang awam tak perlu pada pembahasan tadi. Okay. وَذَلِكَ مَقْلُومُونَ itu sedia diketahui عَلَدْ بَرُوْ رَتِي Secara pasti بِجُمْ لَتِي أَخْبَارٍ مُتَوَاتِي رَتِي Itu dengan sejumlah khabar-khabar uh, yang -khabar mutawatir. Dalam peristiwa hidup Rasulullah, ini yang berlaku. Maksudnya, tak ada keperluan pada ilmu kalam. Dengan sejumlah khabar-khabar mutawatir -khabar Min Rasulullah SAW Min Rasulullah SAW Fi tawarul al-a'rabi alaihi Pada datang silih bergantinya Orang-orang A'rab A'rab-a'rab badwi Kepada baginda uh, Wa ardhu al-imana alaihim Dan uh, dan apa, dan juga uh, Al-imanu alaihim uh, Ardhu uh, al-imana alaihim Dan tawaran Nabi SAW Kepada uh, keimanan kepada mereka uh, juga, wa, wa, Dia juga waqabul, uh, uh, Wa uh, ardhi al-imana alihim wa qabulihim lidhalika dan penerimaan mereka terhadap itu. Mana orang Arab Badwi tadi tak diajak untuk berbahasa sebagainya, Nabi ajak dia masuk Islam dia terima habis. Saya dan nakar wasira fihim ila riayatil ibil wal mawashi min ghairi taklifih ihahum fil mu'jizati. Wajh dalal wa dalalatihi wa tafakkuri fi alami wa isbati as Dia kata dan baliknya, orang-orang Arab Badwi tadi kepada menjaga Mereka bertempiara Lepas tu Lepas nak berjaya tawarkan Islam pada mereka Mereka patah balik Mereka beralih balik kepada Menjaga unta Dan ternakkan Tanpa Bagi dia taklifkan mereka Taklifkan bagi dia mereka Untuk memikirkan pada mu'jizat Atau bentuk petunjuknya Serta Memikirkan pada baharunya alam atau membuktikan kepada ada pencipta Tak ada, tak perlu وَفِيْ عَدِلَّةِ الْوَحْدَانِيَةِ Dan tentang, dari bukti-bukti keesaan Allah Ta'ala Satunya Tuhan وَسَاِرِ sifati Dan semua sifat-sifat lain Tak ada Nabi Suri Tawarkan Islam Dan tak ada perbahasan ilmu kalam pun بَلَلْ أَكْثَرُ مِنْ أَجْلَىٰ فِي الْعَرَبِي لَوْ كُلِّفُ ذَلِكَ لَمْ Dan bahkan kebanyakan, keseluruhan di kalangan apa orang-orang apa orang-orang apa apa apa kasar di kalangan orang Arab ni kalau mereka ditaklifkan untuk itu untuk memikirkan menilai meng mengkaji mereka takkan memahaminya walaupun yadri kuhu dan kami ketam mengetahuinya nya ba ba'da tulil muddatin sesudah tempoh yang panjang lepas tu panjang boleh tak boleh buat pasal balik pada asal apa kaedah ilmu kalam tadi bukan termasuk di antara benda hidup mereka maka tak ada ilmu kalam tadi menjadi sandaran untuk mereka memahami kebenaran. Maka dua orang tahu Allah Taala tu satu tanpa ada ilmu kalam pun. ini faham ya? Yeah? Baik. Balqan al-wahidu al-wahidu minhum yahlifu yahlifuhu wa yaqulu bahkan seseorang di kalangan mereka di kalangan Arab, Arab Badwi yang datang tu jumpa Nabi, dia bersumpah dia sumpahkan kepada baginda S.A.W. Mereka mereka sumpahkan kepada baginda dan berkata wallahi Demi Allah Allahu arsala rasulah Dia kata demi Allah Adakah Allah yang utuskan kau sebagai rasul? Lalu dia kata Fayaqulu wallahi arsalani Wallahu, Wallahi Allahu arsalani rasulah Dia kata demi Allah Allah yang utuskan aku sebagai utusan Fakanin sadikuhu bi aminihi Wayansarifu Jadi orang tu Arab badui tadi Percaya terus dengan sumpah baginda Dan dia pergi Dia terima Islam dia pergi Wahyul Akharu. Dia berkata seorang lagi dia kata tidak kahrima alehi wanazora ilehi. Bila dia dia datang kepada Baginda dan dia tengok kepada Baginda, sudah dia kata Allahimahwa uh, mahwa wajhu kathabin. Dia kata demi Allah tiadalah dia Muhammad ni wajah yang penipu. Maksudnya tanpa ada masalah pembahasan ilmu kalam, tanpa penuh panjang lebar cerita mereka terus lima Muhammad S.A.W sebagai utusan Allah Taala. Tanpa pembahasan dia panjang, cukup dah. Dan Nabi pun tak ada panggil mereka. Kau ni faham cara mukalam ke tidak? Kau faham tak cara-cara Aristotle dalam menentu kebenaran atau tidak? Tak ada. Tak minta pun. So, jadi ilmu kalam ni buat apa sibuk dalam agama Islam? Nabi panggil orang suruh, suruh, suruh syahadah. Suruh uh, bersaksi dan diorang terima. Tanpa sebarang persoalan lain. Habis cerita. Habis, selesai. Dia kata, Wa amsalu zalika mimmalai washa' Dan seumpama itu ada di antara perkara yang tak boleh dihitung. Yang banyak ber, ber, melimpah ruah. Kisah-kisah sedemikian. Keislaman orang-orang uh, Arab. dan Orang yang datang jumpa Nabi SAW. Dengan hanya cara tersebut sahaja. Tanpa perlukan perbahasan ilmu kalam. Itu ha, Sebab tu kena, kena perhatikan betul-betul kat sini. Kalau orang tu nak pakai ilmu kalam lah. Ini dan sebagainya, mana datang dia punya sandaran. Mana datang dia punya uh, dalil. Tak ada kaitan pun dengan ajaran Nabi SAW. Pelik yang bila orang terbena kebenaran di atas ilmu kalam Sebab Nabi saw dahulu menyebarkan Islam tanpa ilmu kalam So kenapa timbul masalah ni? Baik. Dikata Balkana uh, Yuslimu fi waswatin wahidin wa, uh, wa fi asri wa fi asr ashabi alaf. Bahkan masuk Islam dalam satu perangian pada zaman Baginda Rasulullah saw wa, wa asri dan zaman para sahabat Baginda alaf ribuan manusia. La yafhamul aksaruna minhu adilatul kalam. Yang tak memahami ke mereka, kebanyakan mereka, uh, di kalangan mereka, dalil dalil ilmu kalam. Ada <tid> kaitan pun dengan ilmu kalam. Masuk ribu-ribu masuk Islam. Wa mangkana yafhamuhu wa yahtaju ila anhyatrukasina'atahu wa yahtalifu ila ta'allumihi. Muddatan madidatan. Dan pada siapa memahami pula ilmu kalam, Maka dia perlu pula untuk meninggalkan kerja dia. Perlu dia tinggalkan dia punya kerja. Dan dia kena ulang-alik untuk mempelajarinya pula. Tempoh yang uh, panjang. Walam yunqal qatun syai'un min zalika. Dan tak nukilkan sama sekali itu, itu sama sekali. Uh, sesuatu, pun daripada, sesuatu pun daripada itu. Sama sekali. Eh? Tak dinukilkan macam tu. Siapa faham uh, perlu pada tinggalkan kerja dia. Lepas ulang-alik-ulang-alik mempelajari pula macam tu. Tak ada datang jumpa nabi tawarkan islam balik habis cerita tak diperlukan kepada pendetailan tak perlu kepada ilmu kalam so kenapa zaman kita sekarang ni orang sibuk nak ilmu kalam untuk bukti kebenaran sedangkan ia bukan daripada islam dia bukan daripada ajaran muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dia adalah daripada ajaran apa existential dia adalah daripada falsafah yunani greek yang bukan islam tak ada kaitan pun dengan kebenaran peliknya ini yang dijadikan sandaran kepada Uh, Oleh-oleh sebabnya kita ke ke Kepada apa uh, pada, pada sebagian kita Untuk kononnya membuktikan Islam itu benar Dan dan mesti berlagi ilmu kalam Tak ada sebab Faulima ilman barurian Maka diketahui dengan ilmu yang pasti Allah ta'ala Bahawa Allah ta'ala Lam yukallif al-khalqah Dia tak tanggungkan Ciptaan makhluknya Illa al-iman Illa al-iman Kecuali untuk beriman wa tasdiq jazima dan percaya yang putus yang pasti bima qalahu dengan apa yang dia katakan kaifama hasal tasdiq tak kira macam mana cari sekalipun datangnya kepercayaan tadi dan lebih besar adalah yang kita yang kita kena tahu yang dituntut adalah untuk kita beriman dan melaksanakan tuntutan kalau sangat percaya jumpa dalil macam-macam tapi tak beribadat macam contoh kita sekarang banyak orang masuk dalam ilmu falsafah ilmu kalam bunilah sekali tak ada tak ada tak ada, tak ada amal tak amal. Amal tak ada. Cerita panjang libar. Berbohong sangat banyak. Macam mana kita kata ini jadi asas pada agama kita. Okay. 6. La nun kiru anna darajatan darjatan alal muqallidi. Ya. Benar. Kita tak mengingkari bahawa untuk orang yang mengetahui ada satu darjat ke atas orang yang muqallid. Siapa yang ikut-ikut saja. Banding dengan orang yang orang yang ikut apa. Banding orang yang mengetahui pasti me memang akan ada perbezaan. Maka orang tak sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna ya wal ladina la ya'lamun. Ya kata ke Ahmad mengetahui orang adalah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui. Ha, takkan sama maksud dia. Soalan tu adalah untuk kata tak sama. Tapi dia di dilihat sebenarnya orang yang arif tadi dia punya nilai adalah pada ikutan. Mana makin dikenal Allah, makin dia beramal, itulah tanda sebenar dia tahu. Bukan masalah pengenalan dia tadi dapat dibuktikan secara ilmu kalam. Maka dia seorang yang arif. Banyak orang gel pakai gelaran arif billah sampai sekarang. Tidak ada arif billah. Nabi tak pernah pakai gelaran arif billah. Awak yang bukan Nabi, tidak pakai arif billah. Sebab apa? Kan suka hati pakai gelaran arif billah. Yang yang arif tentang Allah Ta'ala. Awak Apa beza ilmu awak yang dapat tadi? Di mana duduknya awak ni lebih tahu banding orang lain? Banyak berlaku Yang kita panggil apa Kekeliruan tadi Sebab dia kata memang Walaupun orang arif tadi le, Dia atas daripada orang mukallid Namun dia kata Walakinal mukallidah Tapi orang yang mukallid pula Fi Filhaqi Pada sebenarnya Pada pada yang sebenar Pada haknya Mu'minun Dia seorang mukmin. mu'min Kama'anal arifah Mu'minun Macam seorang yang arif tu mukmin. Walik pada asal Pengenalan tadi tak cukup Kalau kenal Allah Ta'ala Saja Madai Maka tajuk-tajuk dia Iblis pun kenal Allah Ta'ala Iblis mengenal, kenal. Maka dia duduk dalam syurga dulu. Apa masalah dia? Kenal Allah Ta'ala, Iblis pun kenal. Tapi beza dia adalah Iblis tahu atau kenal Allah tapi tak ada amal membuktikan dia. Dia membuktikan dia benar-benar percaya Allah Ta'ala boleh hukum dia. Benar-benar percaya Allah Ta'ala maha berkuasa. Sebab tu dia berani lawan, berani langgar. Itu sudut yang sebenar. Banyak orang kadang-kadang belajar ilmu mengenal Tuhan, mengenal diri sebagainya. Tapi, dia berakhir dengan tidak ada ubudiah. So, Allah Ta'ala tunjukkan pada kita dalam Quran Karim. Arahkan kita dalam ajaran Muhammad SAW. Bagi Allah Ta'ala, tunjukkan kita. Kita ni kena abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Bukannya kita sibukkan diri kita dengan masalah kenal. Mengenal diri, mengenal diri kan. Last game, bagaimana? Soalan pakai kenal tak penting. Sebab kenal untuk ibadat, cukup lah kenal sebab kenal, kawan kenal lah semua sekali tahu apa benda, bulu kat badan dia pun kenal hujung dia nak pergi mana lepas kenal, iya ni saya tengok macam janji yang punya belajar apa emang kikat kan dia kata berzikir tu sampai bersinar-sinar betul tu apa menyampuk, saya kata lepas tu nak buat apa dia zikir tu macam berlian dalam hati dia nampak nampak macam berlian lepas tu makan, apa, minum nak buat apa apa yang anda buat dengan benda berkenaan? Pengenalan anda tidak mada'i. Sebab balik-balik pada asal, mukminnya seorang tadi pasal iman akan berkait dengan masalah kepercayaan, pelafazan dan perbuatan. Itu baru dikatakan mukmin. Okey, baik. Fa inkulta, di diken kau kata pula. Fa ma yumayyiz yumayizu al-muqallid al-muqallidu yumayyizul uh, al muqallidu, uh, yu al -muqallidu uh, min baina uh, yumayyizu almuqallid baina nafsihi wa baina alyahudiyil muqallid jadi dia kata okey ni soalan dia orang cuba lemparkan dia kata jika akan macam itulah okey okay, kita okey kita setuju tapi soalan dia kata maka dengan apakah dibezakan membezakan seorang muqallid yang ikut je apa orang tak kata kata super percaya ikut je dia, dia macam mana nak bezakan diri dia dengan uh, dengan orang yahudi yang muqallid juga apa beza dengan orang yahudi yang muqallid apa kelebihan dia imam ghazali kata jawapan dia qulna Okay. Kami kata al muqallid laa 'arifut sebenarnya orang yang taklid ni orang yang muqallid yang tiru yang ikut saja apa yang disuruh dia tak tahu pun akan taklid tu wala ya'rifu annahu muqallidun bahkan dia tak tahu diri dia muqallid banyak orang kat malaysia ni kan dia kata hukum batal wuduk dan sebagainya dia tak tahu pun kenapa dalil dan sebagainya dia cuma dia bahkan dia rasakan dia seorang mazhab syafi'i majoriti kan yang, yang, yang tak benar apa yang marah bila orang tak kunut subuh yang marah bila sekian Dia tak tahu pun sebenarnya dia muqalik je Bukan tahap seorang alim Yang mengetahui agama Dia sibuk persoal-persoalkan benda Tapi dia sebenarnya dia tak layak pun cakap Tapi majoriti tak tahu pun Mereka mereka muqalik Bahkan bila kita kata Mazat Syafi'i bila, bila time bayar zakat Zakatul Fitrah Zakat berhenti puasa Atau kita panggil zakat fitrah eh, Bayar dengan dengan duit Sedangkan Imam Zat Syafi'i tak boleh bayar dengan duit Imam Syafi'i punya hujah kuat dia kata pada zaman Nabi dulu ada duit. Tapi ketika hari raya uh, yang dikeluarkan pada akhir Ramadan, yang dikeluarkan adalah uh, apa za, apa makanan bukannya duit. Diorang ada duit, tapi dikeluarkan makanan. So yang kau keluarkan apa duit bukan apa? Buka, buka, buka. Bukan zaman Nabi tak ada duit. Jadi jadi sudut asal dalil tu kuat. Namun begitu, namun begitu kita kata uh, walaupun begitu kita kita lihat bahawa uh, apa tadi orang awam yang ada kat Malaysia ni tak faham pun dia, dia pernah langgar mata Syafi. I. Nampak tak? Mukallid tu tahu dia mukallid pun. Baligh taqidi fi nafsi annahu muhakkikun arifun. Bahkan mukallid ni tadi sebenarnya pada diri pada diri dia sendiri dia apa dia, dia beriktikad pada diri sendiri bahawa dia ni Mukhakik. Dia dah check dah. Arif mengetahui. Wala yashku fi mu'taqadihi dan dia tak berasa ragu pada kepercayaan dia dia tak percaya, dia tak ada rasa ragu pun wala yahtaju ma anfusih ila tamyizi ila ila tamyizi liqati bi anna qasmahu mubtilun wa huwa muhaqqun dani tak perlukan uh, beserta dengan diri dia tadi kepada perbezaan untuk memutuskan mem memisahkan dia bahu musuh dia batil apa dalam kebatilan dia adalah benar tak ada tak perlu pun wala anlahu aidan mustazhirun bi qara ini ina wa adil azahiratin Uh, dan dan barangkali dia juga kan, uh, per tunjukkan dengan karenah-karenah dan dalil-dalil yang nyata, wainkan orang kau kawiyatin, sekalipun tak kuat. Ya, ya nafsahu maksud sun yang dilihat diri dia khusus dengan dalil dan juga uh, apa karenah-karenah tadi. Muma izan bisa bia anak yang dia dibezakan dengan ciri-ciri tadi daripada musuh dia. Bagaimana okay. Yahudiyo? Jika seorang Yahudi tu sendiri yang mukallid tadi ya takdiru fi nafsihi misl dhalika yang bertek diiktikad ber uh, pada diri dia macam uh, apa mukallid muslim tadi fala yashushu dhalika alal muheeti i'tiqaduhu maka itu tak mengganggu pun kalau kalau orang yahudi tadi rasa macam tu juga ia tak mengganggu pun terhadap yang benar tadi pada i'tiqadnya tak ganggu pun kama'an al'arifa nazira aidan yazummu annahu mumayyizun yumayizu nafsahu 'anil yahudi bidalil sebab so, ibanes seorang yang arif yang mengetahui yang dia ber, berbahas juga dia, dia mendakwa bahawa dia berbeza dengan membezakan dirinya daripada yahudi dengan dalil wal yahudi kan yahudi pula al mutakallim yahudi yang masuk dalam Mukalam kalam pula an naziru yang juga ber, yang berbahas juga ايضا yazum annahum mumayyiz mutamayyiz anhu dia jaga dia juga rasa dia berbeza daripada uh, mus, apa, seorang muslim yang uh, mutakallim yang ikut Mukalam yang yang berbahas dia yang hudi tu pun rasa dia tak sama dengan orang tu dengan dengan dakwaan dia ada dalil juga wadahu zalika wa dawauhu zalika la yushakkiku annazira al arifa dan dakwaan yahudi tadi pula tidak meragukan meragu orang yang apa-apa yang berdebat berbahas dan juga yang arif sama aja mukadalik al muqallid al qati demikian juga dia tak meragu meragukan seorang muqallid yang putus yang telah percaya dia pasti dia dia rasakan diri dia betul waqfihi fil imani dan madai dia dalam iman ala yaqikuhu fi i'tiqadihi bau tidak dilagurukan dia pada kepercayaan dia mu'arad uh, dia kata dia dia, dia madai pada dia dalam madai untuk dia dalam iman dia bau dia tidak dia, tidak meragukan dia pada i'tiqad dia mu'aradatul mubtil okey apa penentangan orang yang apa dalam keadaan kebatilan kala muhu bikalamihi kata-kata dia dengan kata orang tu mana kalau orang cakap tak ada tak ada faedah untuk dia. Mana kalau orang tu dia cakap dia pun dia cakap juga. Bagi mereka sebenarnya semua pihak tadi dalam masalah kepercayaan dia sangka dia betul. Semua sangka macam tu. So soalan sekarang ni apa masalah nak kena bezakan? Okay. So dengan titik sini, kenapa nak, nak kata pada orang yang percaya tanpa tanpa ikut dalil ilmu kalam? Kenapa nak kata dia ni macam apa beza dia dengan mukallid di kalangan orang yang tak uh, tak beriman? Nak nak nak buat perbandingan ber, ber, sebab apa? fal raita ammi an qattun Ada, maka adakah anda pernah nampak seorang Ami, seorang orang awam yang tak pandai mukallam dan sebagainya qad tama wa hazina dia telah uh, rungsing dia telah sedih uh, rungsing dan sedih min haythu ya'siru alaihi al di mana sukar ke atas dia al farq bainat wa taqlid yahudi di mana dia dia sukar untuk membezakan di antara taklid dia dengan taklid yahudi pernah tak jumpa seorang orang awam yang risau tentang iman dia kerana dia tak boleh beza diri dengan Yahudi tadi. Sebab apa Yahudi yang mukallid, dia mukallid. So bila dua orang mukallid jadi serupa. Selagi masalah tadi masalah kepercayaan Yahudi tadi salah, percayaan dia adalah betul. Apa masalahnya? Tak boleh mukallam pun, mukallam tak menjadi pembeza di situ. Baliaq turu zalika bi balil awab. Bahkan itu tak pernah terlintas pun pada fikiran seorang-orang orang awam. Tak ada tak ada lintas pun wa in akhṭara bi bālihim wa shawafū wa shawafū wa shaw wa shawfū bih na jika terlintas dalam dalam dalam pemikiran mereka dan mereka pun di di di di, di, di, di diperlihatkan uh, dengannya dahiku pasti mereka ketawa min terhadap orang yang mengatakannya wa qālu dan mereka akan pasti akan berkata mā hādhā al hadyān dia kata apa apa apa apa sesat ni apa, apa, apa terayau ni? Awakana bainal haqqi wal batili musawah. Adakah boleh ada di antara kebenaran dan kebatilan sebarang penyamaan? Hatta yahtaja ila farikil farqi. Baik, anak-anak. Sehingga perlukan kepada pemisah perbezaan di antara kami. Annahu eh? alal batil wa anni alhaq. Bahawa dia di atas kebatilan dan aku di atas kebenaran. Perlu, nak perlu apa? Wa anamutayriakinun. Oleh dalika ghayra shakkin fihi senang aku dalam keadaan yakin terhadap itu apa yang diberitahu Allah Taala oleh Rasul aku tak ada ragu tanpa ragu dalamnya fa kaifa atul farqa baina haif dia kata fa kaifa jadi kenapa aku nak mencari atau menuntut pembezaan haif yakunul farqu ma'luman qatan min ghayri talabin di mana pembezaan tadi sedia diketahui secara pasti tanpa dicari saya cari pun dah tahu dah memang kita di atas hak di atas batil dia ikut ajaran yang telah dimansuhkan kita ikut ajaran yang terbaru ya daripada Allah Subhanahu Wa So apa perlunya kita nak sibuk dengan ilmu kalam tajuk asal dia. Fahadhi halatul <tujuk> muqallidin almuqinin itu adalah ini adalah keadaan orang-orang yang bertaklid yang yakin. Wa hayy iskalun dan kemusykilan ini pun la yaquli lil yahudi almubtili. Tidak terjadi pun pada seorang Yahudi yang, yang di atas kebatilan li qatta'i bi madhhabihi ma'nafsihi kerana telah putusnya telah pastinya uh, fahaman dia mazhab dia pada dirinya sendiri fakayfa yaqulil muqallid lil muslimi kalau yahudi tu macam tu boleh boleh, boleh kekal dengan kebatilan dia fakayfa yaqul jadi macam mana boleh terjadi lil muslimi bagi seorang muqallid yang muslim allazi wafaqa intiqaduhu ma huwa alhaq Allah yang yang bertepatan kepercayaan dia apa yang benar di sisi Allah Ta'ala Kenapa nak kena Jadi daripada orang muslim Yang bertepatan kepercayaan dia Apa yang di sisi Allah Ta'ala jadi, jadi, jadi kenapa kenapa nak kena ada Ada ke, ke, ke, kemuskilan Boleh jadi kemuskilan Kalau kalau Yahudi tak ada muskil Kenapa muslim muqallid, Yang kepercayaan dia bertepatan dengan apa di sisi Allah Ta'ala Boleh ada kemuskilan Kenapa ada muskil Fazahra bihadak Maka nyatalah dengan ini, alal qata'i, di atas pasti. Anak jazimat jazimatun. Bahawa kepercayaan-kepercayaan mereka adalah pasti, tuntas, putus. Wa anna syara'a damu syariat, lam yukallifhum illa dhalika. Dan syariat pun tak pernah taklifkan mereka kecuali itu saja. So, awak pergi bergulung-gulung dalam ilmu kalam tu sebab apa? Tak ada pernah Allah Ta'ala perintahkan, tak ada pernah Rasul suruh. -suruh. So kenapa perlukan kepada itu Sedangkan uh, penerimaan iman tadi Memadai dengan kepercayaan mereka Dan mereka bina dengan amal ibadat Selepas itu Bukannya dengan uh, dalil-dalil ilmu kalam Fa'in kila Dan jika dikatakan Ada orang cakap lagi Tak puas hati ni Gengeng -geng ahli kalam Ini sesat Tak puas hati lagi Dia kata Fa'in faradna Amiyan mujadilan Lujujan Lajujan Laisa yukal lidu Wa laisa yukni'uhu adil la qurani wa al aqawil jaliyati al muqniati sabiqati ilal al afham famadha yusna bihi dan jika kita andai kanlah kita andai kan ada seorang ami seorang orang awam ni mujadilan yang suka berbahas laju kan memang menentang kan Laisal yuqallidu dia tak dia tak dia dia, dia tak nak taklid tapi dia orang awam dia jahil tapi dia, dia berdebat -ber berbahas dan tidak meyakinkan dia dari al qur'an dan kata-kata yang terang yang meyakinkan, yang telah lalu uh, kepada, ke, yang, yang berlalu, ke, yang mendahului kepada pemikiran. kepada kefahaman. Kata-kata ha, yang terang, yang meyakinkan, yang cepat sampai kepada pemikiran pun, dia tak boleh nak nak, nak memuaskan dia. Apa nak buat dengan orang macam ni? Ha, dia tak ikut uh, apa apa kaedah ilmu kalam. Tapi dia suka berbahas. So nak buat apa? Okay. Kulna. Ilmu Qazali kata, kulna kita kata. Hadha maridu. Maridun Ini orang Ini adalah Orang yang sakit Mala Tab'uhu An sihatil fitrati Telah sengit Tabiat dia Daripada uh, Fitrah yang Sahih Wasalamatullah khilqati uh, da, uh, Khilqati Dan juga Dia boleh keelokan Ciptaan Asliyati yang asal okay, Maksudnya Ini memang orang tu penyakit Dia jahil Tak tahu dia jahil ha, Ini masalah eh? ha, bahkan, bahkan dia cuba Dia ada orang awam Yang saya tak tahu Saya, saya, saya tak reti tapi ada yang dia jahil tapi dia rasakan dia pandai. So jadi dikatakan sini ini penyakit. Imam Syafiq, Imam, Imam Ghazali kata dia adalah penyakit. Yang mana orang tu dia punya tabiat dia sengit daripada uh, kesaihan fitrah dan keselamatan ciptaan yang asal. Fadan zuru fi syama ilihi. Lalu kita tengok pula pada ciri-ciri dia. Tengok ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri dia? Fai wajadnal al-lujaju wal-jadalu ghaliban ala taba'i. Lalu jadilah. Kalau kita dapati, pertengkaran, perdebatan, perbahasan biasa pada perangai, dia, sikap dia. Kita jidal dia, kita debat dia. Bawa tohar na anhu, na kita suci kan? Bentuk wajah mukmin daripada orang macam ni na yuja fi aslin min usulil iman. Jika dia menentang kita pada satu asal usul iman, maksudnya dia bunuhlah <laughs> kita suci kan? Buat apa apa apa buajah muka bumi daripada orang macam dia. Uh, jika dia menentang kita pada satu usul-usul iman, okey dia akan dibunuh. Itu maksud Imam Zali Itu kalau kalau yang pertama yang yang bentuk dia pertama. Memang perangai dia suka berdebat dan senangkan dia tak tahu benda. Wa intawasna hu. Dan kalau kita kita rasakan, kita dapat perhatikan, dapat tengok uh, pada dia bil firasati a Muharril Wal qabul dia ada Dengan secara firasat lah kita rasa Kita tengok, ish rasanya dia ni ada Masalah lain, pada dapat lihat Pada pada diri dia ni, khayalan-khayalan Petunjuk, macam dia rasa Dia memahdi ke, dia rasa Dia dapat mimpi benar ke Okay, dan khayalan Qabul penerimaan, dia rasa dia diterima Okay Lau jawazna hu Jawazna bihi minal Kalamiz Zawahiri ila tadkikil Adillati alajnahu dan kalau kita seberangkan dia kita tarik dia uh, daripada kata-kata yang zahir tadi kepada perincian dalil kita ubati dia Ini macam ada kes tu salam ada seorang jumpa uh, yalah dia orang kata apa apa uh, dia, dia, dia mengaku dia memadhi dia rasakan dia ni memadhi tu dia datang kelas kelas saya kelas dia patut kita pergi minum dekat kedai satu apa kat kampung baru waktu dia mula cakap buka cerita dia kata ini masalah riba. Saya kata nabi sebut lama dah pasal riba ni. Zaman, riba pakai riba ni pada zaman zaman zaman bapa apa atuk nirik nabi SAW alaihi Bapa saudara nabi sendiri apa Abu, Abu, Abu, Abu Abbas bin Abdul Muttalib beramal muamalah dengan riba. Nabi gugurkan riba tu bila? Pada tahun Nabi SAW alaihi wasallam haji. Pada asal amalnya orang dah buat lama dah benda ni. Macam arak lah, Arak tu ada. Memang lama dah ada, bukan baru ada. Saya kata macam apa, awak nak sibuk apa Saya kata pada asal pertama manusia boleh berdosa Masalah akidah tu yang utama Kerana kata manusia tu dosa banyak mana sekalipun Tapi akidah dia tidak lari kepada akidah yang salah Maka dia boleh ada harapan untuk diampunkan lagi Kerana kata manusia ni tak bersalah apa Tapi akidah dia rosak Allah tak terima daripada sebarang kebaikan Kena faham macam tu Dan Semua dakwah para ambiak tak ada sibuk Bukan ekonomi Dakwah para ambiak adalah masalah ada Tauhid dahulu dia kata dengan dia, dia ada tengah empat benda cakap-cakap-cakap last sekali dia diam. Sekarang dia datang kelas. Tapi taklah dia buat perkara macam dulu. Dia, dia dia delusional dia panggil. Dia ada khayalan. Konon dia dia nampak ni nampak tu konon dia dah dipilih di oleh Allah Taala. Jadi kalau orang macam ni dia kata, kita kita pindahkan dia daripada kata-kata zahir kepada perincian dalih. Kita ubati dia. Bima qadarna, bima qadirna alaihi min zalika dengan apa yang kita berupaya terhadapnya daripada perkara itu cuba gunakan dah dalil tu tanya balik tanya balik dia dengan dalil Kalau dia kata macam ni tanya dengan dalil lagi tengok, dia, tengok macam ni dia akan lari wadawai nahu bil jidal dan kita akan ubati dia sembuhkan dia dengan perdebat, perdebatan al marri yang yang sekali lalu wal burhanil dan juga bukti-bukti yang manis mana kita kita cuba apa hujah dia Kali yang pertama tadi memang perangai nak berhujah walaupun tak tahu apa itu tak payah tengok langsung. Maka kan patut kalau dia berbahas pada usul iman, maka patut dihukum bunuh. Ya ini kalau sekiranya orang tersebut dia dia dia khayal, dia tak guna dapat hidayah dan sebagainya. Ha petunjuk ha, penerimaan daripada Allah Taala. Ha, maka kita kita bawa dia dalam perbahasan supaya dia faham. Dan nabi tak buat macam ni, awak buat macam ni kenapa? Sampai dia last sekali mungkin dia akan terfikir dia salah. Ha, supaya dia betulkan balik pemahaman yang dia ada. Dalam jumlat ini dan secara keseluruhan فانجستهدو ان نجادله بالاحسنى maka kita akan bersungguh-sungguh berusaha untuk kita debat dia dengan yang terbaik sebagaimana Allah taala beri macam macam yang diperintahkan Allah taala dengannya warah warak wasatna waruksatuna fi hadal qadari okey dan kelonggaran kita ruksah kita untuk debat dengan orang macam ni dalam kadar ini min mudawati adalah daripada penyembuhan atau pem, apa ataupun pengubatan La tadullu ala fatih babil kalam Mana ke kelonggaran kita dalam kadar ini Yang berupa pe penyembuhan Tidak menunjukkan ala fatih babil kalam Untuk membuka pintu ilmu kalam Ma'alka fatih dengan semua orang Maka sebenarnya kita debat pun bukan sebenarnya tak pakai ilmu kalam pun Majoriti orang kadang, kadang salah faham bila kata kita, kita debat je pakai ilmu kalam Sebelum daripada Aristoteles wujud, sebelum mukalam wujud, memang dah ada dah Quran tunjukkan kisah bagaimana apa perbahasan ataupun panggil perdebatan di antara para anbiya dengan kaum masing-masing. Dah ada dah. Benda tadi bukan masalah ilmu kalam. Seluruh ilmu kalam ni macam mata ilmu mantik eh. Macam Imam Tahiyah kata, tak pandai siapa yang tahu, tak bodoh siapa tak tahu. Tak pandai? Siapa yang tahu tak pandai pun. Dan siapa bodoh tak tahu pun. Dan tak tahu pun tak bodoh siapa yang tak tahu. Yang tahu tak pandai, yang tak tahu tak bodoh Ilmu yang tak ada faedah sebenarnya Tapi orang kita duduk sibuk pakai Kononnya dalam memahami dal dalil dalil uh, Quran dan sunnah untuk praktikal dalam fiqh Dia kata kena pakai Siapa cakap? Islam dah ada sebelum daripada ilmu kalam ni masuk dari Islam pun So kenapa nak kena pakai juga? Allah SWT kan Jadi kalau kita kata boleh buka untuk sembuh orang Bimbang ada orang kata boleh kita berdebat Guna ilmu kalam ha, dia kata, Walaupun walaupun sebenarnya bukan maksudnya ilmu kalam sebenarnya Perdebatan tadi Fa in al-bi kata bukan maksudkan kita buka dengan orang yang macam kita nak betulkan tadi dia orang awam tapi dia bercuka berbahas kita tengok kalau memang perangai macam tu tak elok kalau dia kata dia rasa macam dia dapat hidayah ni kita bahas dengan dia, dia tapi bu, kita kita kelonggaran kita ni uh, ruksah kita ni untuk berbahas dengan dia bukan maksud untuk uh, dalam untuk menububat orang tersebut bukan maksud kita buka pintu ilmu kalam pada semua manusia fa inal adwiata tu malu fi hakil marda ya eh, wa hi wa hum aqallun kerana ubat-ubatan ni digunakan pada hak orang yang sakit dan mereka adalah golongan yang minoriti wa ma yu'alaju bihil maridu uh, bihil maridu oh, mari dan apa yang diubat dengannya orang yang sakit bi hukm dengan dengan hukum uh, apa terdesak yajibu an yuqa anhu sahih harus dilindungi daripadanya orang yang sihat so, tu ubat dah kena simpan orang sakit makan orang tak sakit tak usah makan itu asas pertama ha, dilindungi daripada orang yang seisihat. Walfitrah itu sahih al asli Dan dan sebenarnya fitrah yang sahih, yang asal. Muaid dia sebenarnya tersedia-sedia, boleh sedia. Dikabuli iman untuk menerima iman. Dunia muzakad dengan tanpa sebarang perdebatan. Wathari hakul adil lati dan juga Pemeriksaan terhadap hak, hak, hak hakikat hakikat dalil. itu kaedah ilmu kalam pun tak perlu kan sebenarnya. Fitrah yang sahih tak perlukan benda itu. Walaysa adba walaysa dararu fi isti'mal adwa ma al asihah. Dikatakan tiadalah uh, kemudaratan dalam penggunaan ubat-ubatan bersama orang sihat. Dia bi aqall minad darari fi ihmalil mudawati ma al Kurang berbanding kemudaratan dalam mengabaikan mengubati orang yang sakit. Bila sakit kita patut ubat dia. Kalau kita kata tak boleh pakai ubat daripada orang yang sihat Tinggalkan orang sakit tu, kekal sakit pun salah juga Maka falyudak Kullu shayin fi maudin Maka diletakkan semua benda Pada kedudukannya Kama amarullahu ta'ala bihi nabi yahu Sebagai orang yang tak Allah Ta'ala, Nabinya S.A.W Haythuqa lah di mana Allah Ta'ala firman Surah An-Nahlul 1-2-5 Tudu'u ila sabili rabbika Serulah hai Muhammad kepada jalan Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah wal mauizatil hasanah dan dengan bimbingan yang baik wajadilhum billatihi ahsan dan jidalah mereka debatlah mereka dengan yang terbaik okey wal u u, orang diperu bil hikmati dengan hikmah uh, ilal haqqi kepada kebenaran yang, yang, yang diseru dengan hikmah kepada kebenaran kaumun ni satu kaum wabil mauizatil hasanati kaumun akhar dengan bimbingan yang baik satu kaum yang lain macam memang ada orang yang kita kita kita cakap perdiri dengan bijak sana, boleh dengar. Ada tu kita kena tunjuk perbuatan tadi, bimbingan tadi dengan perbuatan kita sendiri, boleh dengar. Wa bil mujadadati bil ahsani dan dengan berdebat uh, dengan apa dengan berdebat, uh, berdebat dengan yang terbaik kaumun akhar ini adalah kaum yang lain. Alam faṣṣalnā aqsāmahum mengikut apa yang kita perincikan percahan atau bahagian mereka fi kitabil qistasil mustaqim Dan kita al-qistasil mustaqim. Ada kitab lain memang kalau sekarang. Dan buku tu dia ada perinci kan. Tiga kategori tadi. Sebab sekarang ni pasal kes. Bila orang tu timbulkan. Orang awam tadi misalnya kita nak hadapi. Kalau dia suka berdebat. Atau dia suka berbahas. Dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang memang tak boleh pakai. Memang patut dia. Kalau dia basuh dalam usul iman. Maka dihukum hukum-hukum bunuh. Tapi kadang kata kumpulan satu lagi. Yang dia rasa dia ada hidayah. Macam geng-geng yang mimpi lah. Dan kita debat dia. Kita bahas dengan dia. Tanya dia balik dengan dalil-dalil yang uh, daripada Quran dan sunnah. Atau dia, dia tak nak sunnah tak apa. Quran pun dia jumpa. Kita akan jumpa dalam Quran. Dalil-dalil yang akan mendiamkan dia balik daripada atau menyebabkan dia fikir balik tentang apa yang terjadi daripada dia punya kefahaman. Okey. Uh, jadi memang ada tiga, ada kumpulan yang berbeza. Macam dalam uh, surah Nahlul 1, 2, 5. Okey. Ha'fala'a <Syukur> notawwilu bi'adatihi maka kita memanjangkan dengan ulangannya semula wassalam eh? uh, dan salam okay. alhamdulillah uh, kita selesai dah kitab kita jam' wa'al ilmu kalam yang mana kita kata uh, kita habiskan dalam apa 17 kali eh? uh, 17 kelas yang kita cuba baca setiap uh, paragraf setiap perkataan yang di, disebut oleh marwazili yang ditulis marwazil rahimahullah untuk supaya kita uh, panggil apa Um, dapat, eh, dapat Supaya kita dapat, dapat Memahami sebenarnya Kenapa bahaya Ataupun tak eloknya Ilmu kalam ni Masuk dalam masyarakat Selama sekarang ni banyak Ada orang sibuk Nak ter hidupkan balik Ilmu kalam Dan dia kata Ilmu kalam ni yang terbaik Untuk memahami dalil Sedangkan tak ada kaitan pun Dengan agama Islam Kadang-kadang ada separuh template Yang kita kesian Dia terlibat dengan Ilmu fiqh Kalau dirasakan dalam, usul, dalam ilmu usul fiqh tu Benda ni penting Pun sama juga salah Macam baru-macam Apa ada kemarin Uh, saya saya buat satu satu tulisan tapi tak, tak saya tak share So benda ni dikaitan dengan orang yang saya kenal lah uh, Dia pasal baru ni bila ada timbul tajuk uh, Tentang uh, kalau kalau Nabi uh, pergi kanan Untuk berdua kiri, saya ikut keadaan kiri uh, Dia kata jadi dia bawa hadis Dia kata uh, dia kata uh, benda ni tak salah pun Kalau orang cakap macam tu sebab Dia kata ada para sahabat Nabi dahulu yang Nabi cakap orang ikut Dia beri contoh kisah dia kisah uh, Nabi kata janganlah solat seorang kamu kecuali di Bani Qurayzah solat asar ketika Bani Quraizah. Balik perang Azzab Nabi Muhammad Sallallahu sampai ke Madinah kemudian uh, apa Jibril kata suruh pergi ke Bani Qurayzah so Nabi pun pesan kepada para sahabat janganlah seorang kamu uh, jangan solat seorang kamu uh, apa sesiapa kecuali di uh, apa asar kecuali di Bani Qurayzah. So dia kata tiba-tiba dalam perjalanan dalam waktuul muslim datang rafas uh, dalam perjalanan asar masuk. So ada satu kumpulan solat so, satu kumpulan lagi tak nak solat yang satu kumpulan tak solat Dia kita Ki sampai ke Bani Quraizah bawa ke solat Yang satu kumpulan lagi kata Tak kita solat Kan Sebab ini bukan Nabi maksudkan Jadi sebenarnya tajuk dia pasal kita ada dalil-dalil yang Yang apa yang Yang bertentangan Sebab Nabi uh, suruh solat Di mana saya berada Tapi dekat sini Datang Nabi kata suruh uh, Jangan solat asal kecil di Bani Quraizah So bila ada dua dalil bertemu Jadi orang salah faham So jadi ustaz ni Dia kata Kalau sekiranya uh, Para sahabat Nabi yang SAW pun Faham lain-lain boleh lain didik kenapa kita tak yang lain. Bukan kan Nabi bagi lafaz selas kan dia tu cakap yang tu. Okey. First thing first para sahabat Nabi memang orang Arab. Bila dia orang orang Arab yang tulen apa yang Nabi sabda kan dia orang faham uh, dan juga mereka berbeza tak pelik. Tapi hakikat sebenarnya hadis tadi bukan nak kata boleh kita bercanggah. Hadis itu sebenarnya datang untuk ceritakan macam ada para sahabat Nabi sebagai manusia memang bila Nabi sebutkan ada kefahaman berbeza. Ini bukannya dalil untuk kita bercanggah. Sebab tanpa kisah tu berlaku memang kita pun tengok benda, kita tengok apa barang-barang. Kita ada preference. Ada benda kita suka, ada yang tak suka. Ini adalah benda yang tak perlu dalil. Bagaimana mana Allah Ta'ala jadikan manusia macam tu? Akan setiasa bercanggahan. Tak perlu pada dalil untuk kata bercanggah ni lah, sebab sebab sekian. Tak ada. Tapi yang sebenarnya hadis tadi bila baca sampai habis kita dengar. Dan di, bila ada separuh solat, separuh tak solat Ada separuh solat sampai di banding Qurayzah Seperti solat dalam perjalanan Sampai di, mereka jumpa Nabi SAW Mereka sebut kisah berkenaan Dan Nabi tak memarahi sesiapa Jadi ujung-ujung Mereka -ujung, beristihad sebab Nabi tak ada sebelah Kemudian mereka ada Nabi ada sebelah, mereka tanya Nabi nak buat apa So bila mereka pergi dalam Perjalanan tadi, mereka ada kefahaman berbeza Tapi akhirnya mereka jumpa Rasulullah Tanya balik Tanya balik mana satu maksud yang betul. Ataupun betul tak. Salah tak. Ada siapa salah tak. So Nabi diam. Nabi tak tegut marah siapa. Menurutkan Nabi ia kan kedua-dua sekali. Tak ada masalah larangan kat situ. Kau nak faham macam mana pun tak apa. Tapi, kita tahu. Clarification daripada Nabi. Sebab, ada benda-benda yang para sahabat cerita kepada Nabi SAW. Perbuatan mereka. Nabi betul kan. Ada benda Nabi larang. Ada benda yang marah macam tu. Macam orang yang buat keputusan tentang orang yang uh, luka di kepala suruh mandi. Kan Nabi kata Kotalahu, kotalu, Allah. Mereka bunuh dia Matikan mereka Jadi maksud dia Dekat situ ada benda Nabi iya kan Ada benda, benda Nabi betul kan Ada benda Nabi kata salah ada benda, Nabi kata betul Daripada eh, tindakan para sahabat Dalam memahami dalil So ujung-ujung dia balik pada asal Agama kita ni ikut Nabi nah, Bukan ikut ustaz Mereka salah Kalau kabut tu tak ada kaitan kita Bukan maksud dia bila ustaz Kalau para sahabat bercanggah Saya boleh bercanggah Siapa cakap macam tu tapi so, para sahabat ujung tu jumpa Rasulullah tanya balik apa jadi ni? Betul ke kami buat ni? Apa tu tak sebut dalam Quran. Dalam surah dan surah apa? An-Nisa kan. Allah nyatakan fala warabbika maka tidak demi tuhanmu. La minum mereka tak beriman. Tidak mereka beriman atau tak sumpah dengan diri dia sendiri. Ni uh... anak An-Nisa 65. An-Nisa 65. Fala warabbika maka tidak demi tuhanmu. La minum mereka tak beriman. Hatta yuhakimuka fi mahsajjar bainhum. Sampai mereka memperhakimkan engkau pada apa mereka bertelingkah uh, di antara mereka. <tummalai> <nefis anfusim> <mimakadai> mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang kesempitan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu tasliman akan dengan penyerahan yang menyeluruh. So maksudnya dia ujung-ujung tadi cek dengan Nabi. Bukan cek dengan, haa siapalah awak suka hati awak lah fikir apa. Mana ada macam tu. Agama bukan macam tu. Agama bukan pendapat. Agama adalah dalil. Yang peliknya boleh dikatakan apa? Dia kata ah terpulanglah orang tak faham macam mana. Tak salah pun. Siapa kata tak salah? So penghujung kita kata adalah kepada Nabi. Sebab tu para sahabat Mikasa tu baca betul-betul. Hadis tu baca habis. Berujung tu wa diqra lahu ali nabi sallallahu alaihi dan disebut kepada nabi sallallahu alaihi wasallam anif ahadan. Dan dia tak magina tak marah siapa-siapa pun. Itu keputusan dia. Bila dia balik pada Nabi sallallahu tentang pembetulan banyak mereka fikir macam ni Nabi. Betul kan? Mereka fikir macam ni Betul kan? So, isytihad mereka ketika Nabi tak ada sebelah mereka, itu bukan alasan untuk kata kita pun boleh berisytihad sendiri. Ha, ni kata dia paling poyok. Eh. Poyok tu. Ha, perasan uh, diri baik-bagus. Sedangkan itu bukan cara agama. Ha, banyak orang menyangka, kalau para sahabat boleh bercanggah, saya menyangka, awak siapa? Bahasa Arab pun huah mahu pun tak lepas lagi. Kan? Baru level-level kosong tiba-tiba nak beri ijtihad. Ha, ini antara kegagalan yang berlaku dalam masyarakat kita berkaitan tajuk ini. Alhamdulillah kita dah habiskan. Ah ha, setakat ni tak ada lagi pencangan kita berkenaan apa buku nak pakai. Kemudian okay. Uh, a wei uh, <coughs> agama. Yeah, eh second, second, second, so, pasal saya connect kejap. Saya pasal tak nak kacau yang tu. Ah uh, komen jap. tengok kalau ada kata soalan. Uh, ya Dia ada soalan alhamdulillah. Ada soalan. Ah uh, nanti tengok uh, kisah sahih para nabi kita tengok nanti kita bincang insyaallah apa yang abah boleh kita kita bacakan. Ah uh, banyak benda kisah-kisah tu ada kisah macam kisah sahih para nabi ni ada beberapa buku. Kalau buku macam uh, soalan Fatah al-Khalidi sedap juga buku dia kisah-kisah Quran ni, kisah-kisah Quran. Ataupun kisah bersama orang-orang yang terlalu dalam Al-Quran pun ada juga. Tengoklah macam mana. Tapi Al-Qulihal itu nanti kemudian kita bincangkan. Ha, tapi secara asasnya Alhamdulillah buku kita dah habis. Ha, semua Al-Ta'ala beri pahala kepada kita. Tak lupa buat kenduri kan. <gul> <analyzed> Kunde itu akhirnya. Okay. Al-Qulihal semua Al-Ta'ala beri kepada kita taufik dan dan Al-Ta'ala hidayahkan kita kepada kebenaran. Dan kepada apa yang disuka, dia -ra dan dia raihai. Dan semoga Al-Ta'ala jadikan pengajian kita bermanfaat untuk diri kita dan juga umat islam. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini eh. Ya. Wassallallahu Muhammadin. Assalamu alaikum. Alhamdulillah alamin. Assalamu alaikum. Saya minta maaf dekat alaikum warahmatullahi wabarakatuh.